47. Циррус. Все резонує. Минуле, теперішнє і майбутнє. Історії, які ми слухаємо в дитинстві, історії, які ми передаємо далі, вже відбулися. Відбуваються зараз чи відбудуться в найближчому майбутньому. Якщо ні, тоді історії не існуватиме. Вони резонують в наших серцях, бо вони – це реальність. Навіть ті, що починаються з брехні. Творіння оживає. Океан поглинає легендарне місто. Той, хто приносить світло, стає гіршим янголом. А Харон пливе річкою Стікс, переправляючи померлих до місця за межами нашого світу. Але сьогодні річка стане океаном, а перевізник має нове ім'я. Він – Дзвін. І він стоїть на носі вантажного судна, котре йде на захід сонця. Темний силует на фоні зникаючого світла. На узбережжі всі жителі Кваджолейна отримують новий робочий наказ. Всі мають з'явитися в доках, але навіть не уявляють, навіщо. Лоріана все покинула, коли надійшло в робочий наказ, і яскрава, моготлива команда захопила кожен екран в її житлі. Високий пріоритет. Не годиться зволікати, коли надходить наказ, із високим пріоритетом. Було небагато інформації про робочі накази, вона вирішила це тому, що надто багато інформації становитиме незаконне повідомлення від шторму. В наказі була лише локація, рівень пріоритету і характер виконуваної роботи. Сьогодні це було розвантаження вантажу. Лоріана аж ніяк не була портовим вантажником, але робота – це робота, і її не було вже кілька місяців. Вона була рада виконати все необхідне. Поки вона добиралася в док, то побачила, що інші роблять те саме. Пізніше вона дізнається, що всі на атолі одночасно отримали однаковий робочий наказ, і люди добиралися до причала на головному острові на авто, човнах, велосипедах і пішки. На піку робіт на Кваджелейні було понад п'ять тисяч людей, які будували кораблі, що тепер височили вздовж краю Атола, на четі вартові. Вродовж тижнів неактивності і відколи Лоріана запровадила протокол самовитіснення, кількість людей скоротилася десь до 1200. Ті, хто залишився, не поспішали їхати, навіть не маючи роботи. Вони звикли до життя подалі від світу, а враховуючи весь хаос, там таке ізольоване місце, як Кваджилейн, видавалося найкращим варіантом. Коли Лоріана прибула, пристань вже була переповнена. На головний пірс якраз причалив контейнеровоз, і працівники його швартували. Коли відкрилася сходня, звідти вийшла постать, одягнена в багряне і срібне, що наче водоспад сяяла на його плечах, відбиваючи яскраве освітлення доку, що тепер переважало залишки сутінків. Просто за ним у бабіч стояла пара женців. Помітивши женців, деякі люди повернулися і почали тікати, боячись, що це було масове збирання. Але більшість усвідомила, що це було щось інше. По-перше, ці женці не мали коштовного каміння на своїх мантях. По-друге, одна з них мала бірюзове вбирання. Хоча її обличчя було сховане під капюшоном, і ніхто чітко не міг його роздивитися, люди запідозрили, ким могла виявитися бірюзова жниця. Позаду них вийшли ще дві постаті. Одна тоністка в коричневому, а інша в більш звичайному одязі, доповнюючи квінтет. Коли ці п'яти розпустилися трапом на пірс, люди реагували з тишаними підозрами. Нарешті заговорив юнак у Багряному. «Хтось може сказати, де ми?» – звався він. «Я не можу знайти цього місця на З натовпу вийшов агент Сікора. «Ваша дзвінкосте, ви на Анатолі Кваджелень!» – сказав він. Щоно люди почули звернення ваша дзвінкість, юрмою прокотилися зойки і перешіптування. Це був дзвін, тож зрозуміло, чому з ним була тоністка, але як щодо жінців? І чому тут жниться Анастасія? «Агенти Сікоро!» – мовив дзвін. «Добре знову вас бачити. Ну, можливо, не добре, але краще, ніж попереднього разу». Тож Сікора не брехав про своє знайомство з дзвоном. Кумедно, але і Лоріана помітила щось знайоме в обличчя дзвона. «Я маю поговорити з головним. – провадив дзвін. – Я головний, – сказав йому Сікора. – Ні, – відреагував дзвін. – Це не так. Тоді він поглянув на натовп. – Я шукаю Ларіану Барчок! Ларіана аж ніяк не була тоністкою, але її ім'я з вуст їхнього святого змусила наніти дівчини силкуватися втримати серцебиття на стабільному рівні. В натовпі прокотився новий гомін. Лоріану знали більшість людей на острові, і коли почали повертатися голови, дзвін прослідкував за їхніми поглядами. Лоріан їй пересохло у роті. «Присутня!» – наче школярка мовила вона. Тоді прокашлялася, випрямила плечі та пішла вперед, налаштована не показувати, як сильно її трясло. Грейсон залишився сам, принаймні доки не отримає доступ до стаціонарного телефону. Його навушник не працював. Шторм попередив, що коли вони наблизяться до пункту призначення, перешкоди перервуть будь-який бездротовий зв'язок. «Але ж він був не сам, хіба не так?» В нього були Анастасія та Морісон, В нього були Астрід і Джері. Він знав, як це бути без шторму, як це покладатися на людей, і... Тепер він як ніколи радий бути в компанії людей, яким міг довіряти. Це змусило його подумати про Мендозу. Грейсон йому довіряв, але лише коли їхні цілі збігалися. Він був радий, що вигнав Мендозу саме тоді, коли це трапилося. Той сьогодні тут був би не на місці. Перш ніж спуститися трапом, всі в його оточенні підготувалися до цього моменту. На сьогодні в них складне завдання, але не неможливе. Шторм ніколи б не давав їм неможливого завдання. Ще в Британії Грейсон розповів Анастасії, яким буде вантаж, але після їх зустрічі з керівником порту в Гуамі інші теж швидко допетрили. І вони поставили Грейсону питання, що цікавило і його. Чому? Чому Шторм хоче, щоб ми зібрали зібраних? Зрештою, не те, щоб Шторм міг оживити. Він не міг втрутитися в дії жінців, незважаючи на те, які огидні ці дії. Зібрані померли. Крапка. Кінець. Нікого з офіційно зібраних ніколи не відроджували. То навіщо вони могли знадобитися шторму? «Шторм не збагнений, але знає, що робить», – сказала Астрид. «Нам варто вірити йому». Тоді, коли їхній корабель почав наближатися до атулу, і тонкі скалки на горизонті перетворилися на десятки ракет, які виблискували на тлі призахідного сонця, Грейсон зрозумів. Він навіть не уявляв, як шторм це утне, але він зрозумів, як і всі вони. «Ми прямуємо дараю», – побачивши космічні кораблі, сказала Астріт, переповнюючись трансцендентним захватом, якого ця мужня жінка ніколи раніше не висловлювала. «Нас, тоністів, обрали, щоб ми знестися і зжити знову!» І тепер вони стояли на пристані на початку нової дивної пригоди. Доки Сікора зализував своє принижене его, Грейсон спілкувався з жінкою, яку йому сказав шукати шторм. Вона потиснула його руку трохи довше, ніж було комфортно, це викликало в нього почуття дежавю. Приємно познайомитися, ваша дзвінкосте, сказала Лоріана. Шторм надав мені креслення цього місця, і я мала санкціонувати цей проект. Чому саме я, я не знаю, але ми все побудували і воно готове для того, що потрібно вам і вашій високоповажній жниці. Женцям, виправив Морісон. Пробачте, мовила Лоріана. Жодної неповаги, ваша честе, тобто ваші честі. «У нас є майже 42 тисячі, в 160-40-футових ящиках, тож кожен має приблизно 250», – сказав Грейсон Лоріані. «Пробачте, ваша дзвінкостя», – відреагувала Лоріана, – «але ми не зовсім нормально спілкуємося зі Штормом, бо ми добісали хочинці, тож ми не зовсім певні, чого саме у вас є 42 тисячі». Грейсон зітхнув. Він навіть не подумав, що вони можуть не знати. І як Шторм не розповів мандрівникам, куди вони мусять прямувати, так він не повідомив цим людям, що саме вони отримували. Він подумав про те, як найкраще пояснити це, і усвідомив, що може сказати це одним словом. «Колоністів», – сказав їй він. 42 тисячі колоністів». Лоріана просто поглянула на нього, кілька разів кліпнула, непевно, чи правильно його почула. «Колоністів?» – повторила вона. «Так», – сказав дзвін. «У вантажних контейнерах?» «Так» підтвердив дзвін. Вона подумала про всі приховані значення почутого і її нарешті осяяло. Її збивало з пуття так багато всього в цьому проєкті. Тепер все стало на свої місця. Тисяча мертвих колоністів у трюмі кожного корабля. Бо живі потребували набагато більше, ніж мертві. Кисень, їжа, вода, компанія. А мертві потребували лише холоду. І якраз це і міг запропонувати космос. «Гаразд», – відповіла Луріана, готова до виклику. «Ми маємо діяти швидко», вона повернулася до Сікора, який стояв досить близько, щоб почути їхню розмову і трохи зблід. «Бобе, переконайся, що всі знають своє завдання і що допомога очікується від усіх». «Зрозуміло», – мовив він, тепер цілковито покладаючись на її авторитет. Лоріана швидко щось подумки підрахувала. «Кожен відповідатиме за транспортування 35 колоністів на корабель. Якщо почнемо зараз, то зможемо закінчити до світанку. «Я все виконую». – сказав Сікора. – Але що з приводу екіпажів? Хіба на тих кораблях немає каюти припасів для живих членів екіпажу? Лоріана ковтнула грудку, що стала її у горлі. – Так, – мовила вона. – Мені здається, що екіпаж – це ми. Анастасія залишалася на правому фланзі Грейсона. Звісно, вона знала, що була в центрі уваги багатьох людей, вона майже бажала позбутися своєї мантії і залишитися в своєму повсякденному одязі, але Грейсон наполіг, щоб вони з Моррісоном представилися як жінці. «Мендоза мав рацію в одному», – одягаючи свій срібний нараменник, сказав їм Грейсон. «Образ – це все! Якщо хочемо, щоб ці люди зробили все, що нам потрібно, то необхідно, щоб вони благоговіли!» Але тоді, коли Анастасія стояла там на пірсі, хтось вибіг із натовпу. Морісон згрупувався, зайнявши позицію для збирання, а Анастасія дістала лезо, виходячи вперед і стаючи між Грейсоном і цим фанатом. Не підходьте, наказала вона, не підходьте, інакше я вас зберу. Це була лише тінь людини. На ньому було подерте лахміття, він мав скойовжене сиве волосся, що почало біліти. Його борода нагадувала кошлатий клубок, що розвивався навколо його вуглистого обличчя, і це виглядало, наче його повільно поглинала хмара. Побачивши лезо, чоловік завмер. Він перевів погляд від блискучої сталі до Анастасії, і той погляд був смутним і змученим. Тоді він сказав, «Сітро, ти мене не впізнаєш?» Почувши, як він промовляє її ім'я, жниця Анастасія просто розтанула. Вона впізнала його, що й навіть заговорив. Бухає як він змінився, але його голос лишився тим самим. «Шнець Фарадей!» Вона кинула своє лезо, дозволивши йому бряцнути об землю, нажахана, що навіть думала використати проти нього зброю. Коли вона бачила його востаннє, він їхав на пошуки землі згоди. Ось і вона. Дубіся всі формальності. Вона б кинулася б його обійми, але коли підійшла, він став перед нею на коліна. Цей, напевно, найвеличніший з усіх існуючих жінців, став на коліна перед нею. Він обхопив її руки своїми і поглянув на неї. «Я боявся в це вірити», – заговорив він. Муніра розповіла, що ти жива, але я не міг дозволити собі сподіватися, що якби це виявилося неправдою, я б цього не витримав. Але ти тут. Ти тут!» Тоді він опустив голову, і всі його слова потонули в сльозах. Сітра присіла перед ним і ніжно заговорила. «Так», – сказала вона. «Зараз я жива завдяки Марії. Вона мене врятувала. А тепер давайте підемо кудись у тих місце, де ми можемо поговорити, і я все вам розповім». Муніра спостерігала, як Фарадей йшов зі жницею Анастасією. Вона привезла сюди Фарадея, але щойно він побачив бірюзову мантію, Муніру було забуто. Вона не мала влади повернути його з його добровільного заслання, але варто було промовити ім'я Анастасії, і він полишив свій усамітнений острівець. Муніра три роки про нього піклувалася, терпіла, переконувалася, щоб він не змарнів у ніщо, а він відкинув її, навіть не поглянувши. Вона пішла з доків, навіть не дізнавшись, що у ящиках. Перш ніж Сігора Лоріана чи будь-хто інший дав їй завдання. Насправді вона ж ніколи і не була частиною цієї громади, та чому зараз мала поводитися, наче це не так? Муніра дісталася дому і побачила робочий наказ, котрий досі пульсував на електронній поверхні. Вона ляснула по автоматичному вимикачу, вимикаючи електрику в будинку, і запалила свічку. Нехай вантаж несуть на кораблі. Нехай кораблі запускаються. Нехай все скінчиться. Тоді вона нарешті зможе повернутися в бібліотеку. Повернутися в Олександрію, де й мало бути.